6. Magda Mikor felébredt, az infúzió még a karjában volt. Körülnézett. Nem emlékezett rá, hogy került ide. Kihúzta a tűt és megdörzsölte a helyét. Az ajtó nyitva volt, látni lehetett a nyűsgést a folyosón. Lassan visszatértek a szörnyű nap emlékei. Összeszorult a szíve. Oleg meghalt. Nincs már az égvilágon senkije. Holnap eltemetik a lányát, és hamarosan Oleget is. Fázósan összefont a karjait a teste előtt. Szedd össze magad, Magda! Mi lesz így az életeddel, ha folyton nyavajogsz? Hallotta anya szigorú hangját a fejében. Megfogadta a parancsot, mit is tehetett volna. Eddig sosem nyavajgott. Tette a dolgát, nem volt tekintettel senkire. Ezért tart itt, ahol most van. Egy kórház szobájában, egyedül, szakadt, gyűrött ruhában, bepújált lábbal, özvegyen, egy halott lány anyjaként. Ó, az Isten szerelmére! Mondta ki hangosan és felpattant tültéből. A fájdalom, ami a lábát átjárta, Kiózanította az ön sajnálatból. Kisántikált a szobából, senki nem figyelt rá. A kórház tele sebesültekkel, mindenkinek rengeteg a dolga. A mellékhelyiségben megmosta a kezét, arcát, majd elhagyta a kórházat. Elindult hazafelé, közben új terv született a fejében, inkább a rendelője felé vette az irányt. A kulcs nem volt nála, de minek is. Ha ott az ügyeletes portás, kinyitja neki az ajtót. Lerogyott a kanapéra, mikor bejutott a tágas üvegfalú fogorvosi rendelőbe. Megterhelte a néhány utcányi gyaloglás. Csak ne jöjjön egy újabb bombariadó, fohászkodott magában. A széfhez lépett, amelynek kizárólag ő és Oleg tudta a kódját. Készpénzt tartott benne, és az American Express kártyáját ha bármi történne a házukkal, maradjon biztonsági tartalék. Eltette a kis tárcát a bankkártyával, majd körülnézett. Tizenöt év munkája fekszik ebben a rendelőben. Nagyot sóhajtott, és becsukta maga mögött az ajtót. Otthon összecsomagolt egy kisebb bőröntbe. Csak pénzé tehető tárgyakat akart magával vinni, meg persze egy váltás meleg ruhát. Remélte, hogy elegendő üzemanyag van a volvóban, és talán a lengyel határnál majd megtankolhatja. Fáradtan rogyott le az ágyra, holnap Irina temetése után elindul. – Bocsáss meg, Oleg, nem várhatok tovább – mondta kihangosan. Végig nyúlt az ágyon, messziről sziréna visított fel. Magda meg sem mozdult, nem érdekelte a bombariadó. Mély, álomtalan sötét szakadékba zuhant. Felriadt. A lábához kapott, ami most lüktetve fájt. Úgy érezte, megdagadt végtagja szétveszíti a gondosan elkészített kötést. Valaki kopogott az ajtón. Óvatosan felállt és az ajtóhoz sántikált. Kikémlelt a kulcsjukon. Az a nővér volt, aki néhányszor már beszélt vele. Elhúzta a száját. Mit akar? szólt ki az ajtó anélkül, hogy kinyitotta volna. Kinyitná az ajtót, Kravcsenka asszony? Adjon békén, nem megyek vissza a kórházba, vannak ott elegen nélkülem is. Magda, kérem, nem kell visszamennie a kórházba, de szükségünk van a segítségére. Mi a fene? gondolta az asszony. A lány szívósága és kérlelő hangja végül arra késztette, hogy ajtót nyisson. – Tessék! – csosogott vissza a kanapéhoz, hátat fordítva a belépőnek. Felszisszent, amikor leült. – Nagyon fáj! – kérdezte Alina. – Ezért jött? – Hozott valami átkozottul hatásos fájdalomcsillapítót Vagy csodaszert? – hunyta le fáradtan a szemét. Van nálam, ha szüksége van rá, és át tudom kötözni a lábát? Jött a készséges válasz. Magda furcsáló tekintetet vetett rá. Ilyen emberek is vannak. Ő odamar, ez meg békésen tűri, sőt, még azt is felajánlja, hogy átkötözi a lábát. Nagyot sóhajtott. Mondja, mit akar tőlem? A lábát azért kinyújtotta, hogy a lány hozzáférjen. Azért jöttem, mert szükségünk van a segítségére, Magda. Kezdte Alina halkan, miközben óvatosan, de biztos kezekkel letekerte a póját. Ezt már mondta is, ne nevezzem Magdának, ha kérhetem. Nem vagyunk barátok. Csak a közeli ismerőseim és a barátaim hívnak így. Morogta. Elnézést. Kinek van szüksége a segítségemre? Olenkának. Andrejnek és nekem. Bár én nem vagyok fontos. Csak támogatom őket, amiben tudom. Alina belepirult a magyarázkodásba. Maga sem tudta, miért említette önmagát is, ostobaság volt. Nem így akarta kezelni a helyzetet, hanem profiként, most már mindegy. Olenkának, kérdezte Magda. Mintha csak most jutott volna eszébe az unokája, elgondolkodott. Rém lett, hogy a lány odahajolt hozzá a kórházban, és azt csuttogta, Megkerült a gyerek. Miféle segítség kell a részemről? Szokolóf tudja, hogy nem vagyunk jóban a... a... gyerekkel. Hiszen ön a nagymamája a kislánynak. Nézett fel Alina. Magda felszisszent. A vágás, amely a térdétől a vádlia közepéig ért, vörös volt, lüktetve fájt. A lány lefertőtlenítette a sebet, majd gondosan átkötötte. Nem olyan rossz a helyzet, de adok fájdalomcsillapítót és naponta muszáj kötözni, Nagyot sóhajtott és folytatta. Olenkának vissza kell kerülnie a kórházba, hiszen a rendőrség is keresi. Andrei, Szokolóv úr viszont nem hozhatja csak úgy el az intézményből. Hábrú ide vagy oda a gyámügy nem fogja engedni, hogy a kislány egy törvény szerint nem a családhoz tartozó férfival hagyja el a kórházat. Az asszony arcán átsuhant egy diadalittas félmosoly. Ki fognak rendelni valakit, feltehetőleg hivatásos szülőket, akik kivihetik Olenkát a kórházból, folytatta Alina. Még mindig nem értem, hogy jövök én a képbe. Alina hitetlenkedve nézett az asszonyra, de igyekezett megőrizni a nyugalmát. Ha szeretné magához venni Olenkát, akadály nélkül megteheti, hiszen ön a nagymamája, a legközelebbi hozzátartozója. Nem akarok a nagymamája lenni. Ha akar, ha nem, Olenka akkor is az unokája, mondta a lány halkan. A lányom temetése holnap lesz. A férjem, könyszökött Magda szemébe, tegnap meghalt. Senki nem kényszerítheti rám a nagyszülőséget. Elhatároztam, hogy elmegyek innen, nincs aki ebben megakadályozna, a gyerek sem. Kravcsenka asszony, nem azt kérem, hogy vegye magához Olenkát, hanem azt, hogy jelezze a hatóságoknak, hogy magához venni. Ez óriási különbség. Az asszony felvonta a szemöldökét. Meglepte a lány észjárása, bár nem szerette, ha valaki megalázkodik előtte, mint Alina. Az ilyen viselkedést ki nem állhatta. Ilyenkor még jobban kieresztette a karmait, még nagyobbat mart. De ez a lány nem hülye. Ezt el kell ismerni. És ha megteszem, mi történik? kérdezte őszinte kíváncsisággal. Alina érezte, hogy a beszélgetés jó irányba fordult, és bátrabban folytatta. A hivatalos formaságok elintézése után senki nem fogja ellenőrizni, hogy Olenka valóban önnel maradt-e, legalábbis a mostani felbojdult világban biztosan nem. Mondhatja, hogy a háborúra tekintettel elhagyja az országot a kislányjal. Akkor Andrei magához vehetni Olenkát, és többé nem zavarnák önt. Magának ehhez mi érdeke fűződik? Nézett Alina szemébe, és a lány elpirult. Az égvilágon semmi, higgy el. Megkedveltem Olenkát, és a szívemen viselem a sorsát. Szeretném, ha végre visszakapná legalább a családja egyik felé. Na persze, hiszen a másik felét holnap eltemetik. Az a barom szokolov. Ha Irina hallgatott volna rám, rég elhagyta volna az országot. Ha valaha hallgatott volna rám, a gyerek se lenne. Szokolóv volt, aki itt tartotta, hogy most meglegyen a mindennapi betevő háborús fotója, amit aztán siránkozva a nagyvilág elé tárhat. Ez lett a lányom veszte. Kirántotta a lábát a lány kezéből, aki éppen végzett a kötözéssel. Azt kéri tőlem, hogy hazudjak a hatóságoknak, megtévesszem őket csak, hogy az a gyerek a mondva csinált apjához kerüljön? Igen, ezt kérem, állta az asszony tekintetét. Furcsa módon megnyugodott, amint Magda feldühödött. Az idősebb asszony dühe elsöpörte a belső kérdést, hogy valóban Olenkának akar-e segíteni, vagy Andrej közelében szeretne lenni. Most tisztán érezte, a gyerek fontos, semmi más. Ha van önben szikrája a lánya iránt érzett szeretetnek, vagy legalább a kegyeletnek, vagy csak meg akarja nyugtatni a lelki ismeretét, nem hagyhatja, hogy az unokája vadidegenek között nőjön fel. Szeretetlenül, ahogy valószínűleg maga is, hiszen mi másért vált volna ilyen kőszívűvé, Tette hozzá gondolatban a lány. Néhány másodpercig farkas szemet néztek egymással. Van valami erős fájdalom csillapítója? Holnap végig kell állnom a lányom temetését. Persze, adok egy levéllel. Nyúlt a táskájába. Magda fáradtan lehúnyta a szemét. Gondolom, most is szeretne bevenni egyet. Magda bólintott. A lány töltött az ásványvízből, és átadta a gyógyszerrel együtt, majd leült. Úgy döntött vár, nem megy el addig, amíg ki nem csikar az asszonyból egy kis emberséget. Tudta, ott van az valahol belül. Csak a megfelelő kulcs kell, hogy Magda megnyíljon, és képes legyen nem csak a gyűlöletét, a szeretetét is kimutatni. Magda bevette a fájdalom és hátradölt. Tudja, én mindig csak magamra számíthattam. Így telt az egész életem. Nyolc éves voltam, amikor az anyám bent lakásos iskolába iratott, és sokszor még karácsonykor sem mehettem haza. Egyedül voltam, egyedül kellett megoldanom a problémáimat. Egyedül építettem fel a vállalkozásomat is, ami eddig sikeresen működött. Aztán jött ez az Isten csapása. Putyin megtámadta az országunkat. Földön futóvá válik, aki itt marad. Azt hiszik, hamarosan vége lesz, de én nem hiszek ebben. Kinyitotta a szemét, és a lányra nézett. Ne higgye, hogy érzéketlen vagyok, de nem viselném el, ha újra féltenem kellene valakit, és baja esne a rossz döntéseim miatt. Nem élnék túl még egy veszteséget. Azt hiszem, ezután csak magamért szeretnék aggódni. Alina bólintott. Magda folytatta. Segítek, hogy a gyerek ne idegenek közé kerüljön, hanem ahhoz, akit szeret. Tudja, engem nem igazán szeretett, de nem ő tehet róla. Én nem engedtem közel soha magamhoz. Ő mindazért a nehézségért, ami Irénát érte, miután ő megszületett. Persze hülyeség, igaz? Mit tehet erről egy gyerek? De ígérje meg, hogy miután lejátszottuk ezt a játszmát, elfelejtik a nevem, és soha többé nem keresnek. Elhagyom az országot, és szeretném, ha nem maradna elszámolni valóm senkivel a jövőben. Pontosan mit kell tennem? Azt hiszem, Olenka és Szokolov úr nevében is beszélhetek. Nem fogják keresni azután, hogy megteszi ezt a szívességet. Miután Alina elment, Magda felhívta a temetkezési vállalkozót, aki Irina temetését szervezte. Hát ha Oleget a lánya mellé temetheti. Tudta, a sürgősségi felár borsos lesz, de nem érdekelte. Andrei. Miután elhagyta a házat, ahol Olenka katja asszonynal és Daríjjal maradt, a bérelt lakásba indult. Nem volt idő pihenésre. Úgy döntött, lezuhanyozik, tiszta ruhát vesz. Addig is töltődik a telefonja, és a leszelék térerő küld egy igazolványképet a nővérének, hogy az ideillenes útlevelet elintézze. Nem tudta, hogy fogja készhez kapni a késziratot. A posta működése bizonytalan, erősen kételkedett abban, hogy bármi is eljuthat ide Oroszország felől. Szerencse, hogy a polgármester által írt engedéllyel igazolni tudja magát. Úgy tervezte, hogy elhagyja az országot, Olenkával, de nem Oroszországba, hanem inkább a lengyel vagy a magyar határ felé indulnak. Ha biztonságosan átjutnak, oda küldeti az útlevelét. Bosszúsan gondolt arra, hogy bankkártyája sincsen, de talán, ha meg lesz az útlevél, az American Express kártyáját is pótolni tudja, és hozzáférhet a pénzéhez. Kénytelen lesz a nővérét megkérni, hogy küldj át az utiköltséget költséget számlájára. Londonba mennének. Sokott az ismerős, munka is akad, később Edinburghben meglátogathatják a nagyményét. Olenkának is szüksége lenne útlevélre, felsóhajtott. Talán a helyi hatóságok kiállítják, de hogyan igazolja, hogy ő a kislány majdnem apukája. Sehogy, gondolta bosszusan. Fáradt volt, zsongott a feje a megoldandó problémáktól. Keresnie kell egy helyet, ahol van térerő az internet használatához. Rengeteg fotót kellene elküldenie, és elintézni az utazás előkészületeit. Ha nem megy másképp, majd átsétálnak a határon, mint a több százezer menekült, és azt mondják, megsemmisültek az irataik. Megszólalt a sziréna. Bosszusan kapta fel a fotóstáskát, és kirohant az utcára. Majd a legközelebbi metroállomásig futott. Olenka Miután Daríj is elköszönt, a kislány szomorúan ült a konyhában egy széken, miközben Katya asszony tetvett körülötte. Olenka megígértette Daríjjal, hogy visszajön, a kislány megnyugodott, hogy nem utoljára látja az öreget. Kuksi olenka ölében feküdt, összegömbölyödve, a gyerek simogatta, fésülgette. Megszólalt az ajtó csengű. – Biztos, darí, kiáltott fel, s a kiskutya ilyetten ugrott ki az öléből. – Nem inném, hiszen csak fél órája indult el innen – válaszolt az asszony, és az ajtóhoz ment. A gyerek kíváncsian követte, majd olyan hívvel repült Alina nyakába, hogy majd feldöntötte. A lány elmesélte, mit intézett. Sajnálta, hogy Andrei nincs itt, de bízott benne, hogy a kórházban találkoznak. Olenka, vissza kell jönnöd velem. A kislány könnyes szemmel rázta meg a fejét, a szája legörbült. Nem, nem akarok egy kedves családhoz kerülni. Nem fogsz, megígérem, de ahhoz, hogy kijuss a kórházból és végre a papáddal lehes, vissza kell jönnöd, mert sokan keresnek, és engem is megbüntetnek, ha kiderül, tudtam, hol vagy, és nem szóltam róla. Olenka nem akarta, hogy Alina bajba kerüljön. Igyekezett megérteni, hogy azért megy vissza, hogy aztán újra kijöhessen. Ráadásul a nagymamája fogja kihozni, de nem marad vele, hanem majd odaadja őt Andrejnek. Nem igazán értette, miért kell ezeket a dolgokat csinálnia, de megbízott Alinában, és arra gondolt, ha mégsem sikerül, akkor újra megszökik, és idejön. Vagy megkeresi Dareit, aki majd segít neki idejönni. Persze erről nem beszélt, mert tudta, hogy a felnőttek nem értenék meg, és talán haragudnának is rá. Mikor mindezeket átgondolta, bólintott. Látta, hogy mindenki megnyugodott. Alina megbeszélte átja nénivel, hogy másnap, vagyis szombaton telefonálni fog a rendőrségre, hogy szeretné bejelenteni, hogy Olenka tegnap ide tévedt. Akkor majd felajánlja, hogy eljön érte. Mivel Alina jól ismeri, engedni fogják, hogy eljöjjön, és együtt mennek vissza a kórházba. Kap majd fagyit is útközben, ha nyitva lesz a cukrázda. Tehát még egy napig itt maradhat Kátja nénivel. A kislánynak hirtelen fontossá vált ő is. Eddig Andrei, Dari és Alina volt Olenka Világegyetemének középpontjában, most, hogy még egy napot nála kapott ajándékba, Katya néni is oda került. Az asszony rámosolygott, és Olenka visszamosolygott rá. Alinával könnyebb lesz visszamenni a kórházba, s talán a papa is idejön újra, még ma. Miután Alina elment, a kislány elfoglalta a kedvenc helyét a konyhaszéken, és rajzolni kezdett. Színes ceruzája nem volt, de Katya néni adott egy füzetet, grafit ceruzát és gojóstollat. Ezekkel igyekezett ábrázolni a világos és sötét színeket. A napot grafittal, a virágokat golyóstollal rajzolta le. Lerajzolta a papát is, áll egy virágos réten, fogja az ő kezét. Fölötte egy felhőn amami ül, szárnyai vannak, integet. Aztán odarajzolta Alinát is, papa mellé, meg és Katya nénit kuksival. Alig fértek rá egy papírra mindannyian. Katya néni nagyot sóhajtott, mikor meglátta, szeme könnyes lett, és lisztes kezét megtörölte a kötényében, majd feltette a rajzot a hűtőszekrény ajtajára, hogy jól lássák. Ekkor megszólalt a siréna. Idegesen, kapkodva összeszedték magukat, kuksit és a kék nyusit is felkapták, és siettek az óvóhelyre, a két házzal alrébb kijelölt pincébe. Andrej késő délutára beszélt meg találkozót Alinával, miután a lány felhívta, hogy fontos dolgokat kell megbeszélniük. Jobb hiánya a kórházhoz közeli parkban sétáltak, mert nem akadt olyan hely, ahová beülhettek volna nyugodtan beszélgetni. A park viszont csöndes volt, kihalt. A játszóteret régóta nem használták, üres padok árvákottak a murvával felszórt, egykor gondosan ápolt, kanyargó sétány mellett. Eltűntek az apró igluhoz hasonlatos sátrak a bokrok sűrűjéből. Hajléktalanok töltötték itt az éjszakát, amikor még békésen lehetett itt aludni, csak a rendőrök szóltak rájuk néha, ha túl szemetes volt a környezetük. Most az aluljárókba száműzték magukat, ott meleg volt és biztonság, de tömve volt emberekkel. A kutya sem törődött többé velük, senkit sem érdekelt a sorsuk, mostanában mindenki a saját bőrét mentette, ahogy tudta. Egy padon várta a lányt. A nap éppen készült elhagyni a látóhatárt, aranyjal vonva be a park fáit, mint a egy különös szépiás film kockái pörögnének. Elővette a telefont és készített néhány fotót. Olenka szeretné ezeket a képeket, hisz folyton azzal nyaggatta, hogy miért a csúnya gyárakat fotózza, miért nem a naplementét, gondolta. A napokban egyre több emlékfoszlány bukkant fel. Rácsodálkozott az életére, mint egy új könyvre, amiben túlságosan előre lapozott, és most visszatér a kihagyott oldalakra. Alina közeledett. Az apró, vékony lány sietve lépdelt, az ruhája makulátlan volt, mintha most vette volna fel. A kellemes időben kabátját a karján hozta. Hosszú barna haját kiengedte, Szabadabbnak érezte így, mint munka közben, szoros konyba fogva. Mosolyogva integetett, amikor meglátta őt. Mindene mosolyog. A szeme, az óra körül az apró szeplők, az álla. Igen, az álla is, gondolta Andrei. Alina legugolt mellé, és a telefonra nézett. Egy fotós mindig fotós marad, igaz? Minden körülmények között mosolygott a férfi. A tekintetük hosszan egymáson pihent. Alina zavartan felállt, és megigazította az egyen ruháját. Beszéltem Olenka nagymamájával, mondta ünnepélyesen. Hogy van? Nagyon megviselte a férje halála? Lassan sétáltak egymás mellett. Tűrhető az állapota a körülményekhez képest. Mikor engedik ki a kórházból? Nincs a kórházban, Eltűnt, mire ellenőriztem volna az infúzióját. Csak az orvosi szobában volt hely. Káosz van, gondolhatja. Gondolom, sóhajtott Andrei. Felkerestem a lakásán. Olyan volt, mint egy láncon tartott kutya. Csak nem belém mart, de átkötöztem a lábát, és adtam neki fájdalom Holnap lesz a lánya temetése, tudja? Nézett újra rá a lány. Igen válaszolt Halkan a férfi. Andrei zsebre dugta a kezét, mint mindig, amikor az érzelmeit próbálta leplezni. Túl sok emlék jött fel Irináról mostanában, egyre jobban fájt a hiánya. Sebb volt a lelkén, aminek eddig nem volt tudatában. Most, hogy lassan visszatértek az emlékei, ahányszor eszébe jutott Irina, olyan érzése volt, mint a kést forgatnának benne. Alina folytatta. Rábeszéltem, hogy adja be az igényét Olenka örök befogadására. Miért csinálta? Olenkát én fogom nevelni, nem hagyom, hogy az a lelketlen asszony vegye magához, felelte Andrei bosszusan. Nyugodjon meg, Andrei! Fogta meg a karját a lány. Krafcsenka asszonynak eszeágában sincs Olenkával élni. Csak látszólagos. A hivatal számára bejelentett örökbefogadás lenne, hogy kiengedjék vele a kórházból a kislányt. Aztán átadná önnek. A hát a közepére nem kívánja az unokáját. Bocsásson meg. Fáradozik értünk, én meg magának esek. Tiszta hülye vagyok. Teljesen megértem, min megy keresztül, Andrei, válaszolt Alina. Megbicsaklott a lába az apró köveken. Andrei bekapaszkodott. Karoljon belém, Alina, nehogy megsérüljön. Húzta vissza a lány kezét, amikor az elengedte őt. Köszönöm. Néhány másodperc csönd telepedett közéjük, Így sétáltak lassan, egymásba karolva. Csak most ne szólaljon meg a sziréna, Imádkozott a lány magában. Örökké tartson ez a perc, Meghitten sétálnak, mint az ábrándozásaiban. Nem ismerte régóta a férfit, Mégis erősen vonzódott hozzá. Idegszálai táncoltak a bőre alatt, mikor hozzáért, és a szíve dupla ritmust vert. Még jó, hogy kívülről nem látszik, gondolta, miközben lépéseit a férfiéhoz igazította. Hogyan döntött Magda? kérdezte Andrei. Megígérte, hogy fel fogja hívni a gyámügyeseket, és bejelenti az örökbefogadást. Nem lesz hosszú procedúra, tekintve a mostani helyzetet. Örülnek, ha egy gonddal kevesebbjük van. Olenkával is beszéltem. Holnap Katya asszony bejelenti, hogy megkerült a kislány, és a kórház kiküld valakit, hogy visszavigye. Én jelentkeztem a feladatra, mindenki tudja, hogy Olenka ismer, és kedvel engem. Kacsintott cinkosan Andrejre, és elmosolyodott. – Nagyszerű terv! – lelkesedett a férfi. Nem is tudom, hogyan fogom megköszönni, ha végre egyenesben leszünk. Sehogy, szívesen segítek. Andrei elgondolkodva nézett előre. A lengyel határól kell eljutnunk, majd irány Anglia. Londonban vannak ismerőseim, és onnan is tudok dolgozni. Tudja, weboldalakat készítek nagyobb cégeknek, azokat kell rendben tartani. Most szüneteltetem ezt a munkát, mert nincs semmilyen komoly technikai eszközöm, de ott majd beszerzem, ami kell. Van egy nagy edinburgh -ben. talán oda is elmehetek Olenkával. Megmutatom neki Skóciát, a Skót felföldet, Inverness-t, csodálatos az a hely. Lenézett a lányra, akinek most nem mosolygott az arca, csak a szája. Szeme könnyes volt. Gyorsan elővette egy zsebkendőt és kifújta az orrát. Borzasztó, milyen hűvös lesz, amikor lemegy a nap. Fel kell vennem a kabátom. Kihúzta karját a férfiéből és magára vette a szövet kabátot. Andrei segített neki. Hát akkor, mondta Alina hangosabban, hogy könnyeit lenyelve leplezze érzéseit. A jövő hét elejéig minden megoldódik. Örülök, hogy Olenka végre önhöz kerül, és el tudnak menekülni ebből a káoszból. Én is örülök. Sajnálom, hogy maga itt marad. Nem gondolt még arra, hogy elhagyja Ukrajnát? Szüksége van rám a kórháznak, és a szüleimnek is. A szülei itt élnek, Kijevben. Nem, 200 km kilométerre egy kis településen. Nem féltik magát? Dehogy nem. De tudják, hogy milyen fontos nekem a munkám, és megállok a lábamon. Hát az biztos, mosolygott rá Andrej. Most mennem kell. Sok erőt kívánok a holnapi temetéshez. Telefonálni fogok a fejleményekről. Ha tud, ön is beszéljen Kravcsenka Át Átküldöm a telefonszámát. Ha Olenkát kihozza a kórházból, mindenképp kapcsolatba kell lépnünk vele, hogy megbeszéljük, hol adja át önnek a kislányt. A férfi hosszan nézett a lány után, aki a metró felé sietett, és léptei hangosan koppantak a néptelen utcán. Andrei talpa alatt megremegett a föld. A széles földúton hosszú katonai konvoj közeledett dübörögve, kivilágítatlanul, de határozottan haladtak előre. Andrei lefényképezte őket a telefonjával. Magda a temetés napján derűs volt az idő. Az előző napi bombatámadás megnehezítette a temetkezési vállalkozók munkáját, mert egy felrobbant ház törmelékei eltorlaszolták az utat, amely a hűtőházból a ravatalozóba vezetett. A ház tulajdonosai szerencsére már régen elhagyták az épületet, így nem voltak sérültek. A lehetőségekhez képest igyekeztek mindent megtenni, hogy a ceremónia a szokott módon történjék. Oleget is ma temetik. Egymás mellett nyugszik majd apa és lánya. A temetés egy vagyomba került, de senki nem mondja rá, hogy nem gondoskodott rendesen a lánya és a férje temetéséről, gondolta Magda. Meglepően sokan gyűltek össze, leginkább Irina barátai, kollégái. Magda meghívott páciensei közül csak néhány volt jelen, aki tehette, már elhagyta a várost, az országot. Magda elegáns fekete kosztümben, fekete kendővel a fején jelent meg. Sokáig nem sírt, rezignáltan állt. Azonban, mikor leeresztették a két koporsót, odalépett, hogy az első szál virágot, az első marék földet ő dobja rájuk, Kitört belőle egy visszafojthatatlan hang, képtelen volt visszatartani az okogást, megingott, majdnem beleszédült a nyitott gödörbe. Sérült lába, összecsuklani látszott. Ekkor valaki megtámasztotta a karját, így visszanyerte egyensúlyát, s kisé lélek jelenlétét is. Elengedte a kezében tartott virágokat, és lehajolt, hogy egy földet szórjon rájuk. Mikor kiegyenesedett és hátra lépett, Szokolov elengedte őt, majd szintén lehajolt, hogy földet szórjon a menyasszonyára, és a Soha Nem lesz Apósára. Magda meglepődött, de arca hamarosan visszanyerte a szemtelen kifejezést. Szokolov mellé lépett, hogy elsőként fejezze ki részvétét. Magda hidegen fogadta. Megköszönte, és már a következő ismerős felé fordult. A gyereket el sem hozta a saját anyja temetésére. Neki bezzeg, annak idején végig kellett állnia az anyja temetését. Soha nem felejti el. 13 éves volt. Az apja az új feleségével állt a másik oldalon. Mintha nem is az ő apja lenne, mintha teljesen közömbös lenne. Nem jött oda hozzá, hogy megfogja a kezét, Támogassa, mint egy igazi apa. Nem jött. Magda érezte, újra feltör belőle a sírás, de visszanyelte és fogadta a részvét nyilvánításokat, miközben a sírások betemették a két embert, akit valaha is képes volt szeretni, bár kimutatni nem mindig tudta. A tor elmaradt. Túl bonyolult lett volna a mostani helyzetben. A szertartás végén egy középkorú, jól öltözött, kisé kövérkés asszony lépett oda hozzá. Szemei vörösek voltak a sírástól. Engedje meg, hogy részvétemet fejezzem ki a veszteségei miatt. Köszönöm, mondta Magda, és elfordult, hogy távozzon, de az ismeretlen asszony folytatta. Irina kolléga nője voltam. Nagyon kedveltem, és tiszteltem a kitartásáért, hogy egyedülálló anyaként is fel tudta építeni a karrierjét, úgy, hogy a kislánya nem szenvedett lelki emiatt. Magdát ez szíven ütötte. Bezegő, csak úgy tudott a munkájában sikeres lenni, hogy Irinát távol tartotta magától, pedig nem is egyedül kellett felnevelnie. Irinának persze nem kellett bentlakásos iskolában felnőnie. Megkapott mindent. Csak az anyai ellen nem, hiszen ő folyton dolgozott, vagy a karrierje érdekében összejövetelekre, rendezvényekre járt. Irina otthon volt a bejárónővel, aki egyben a gyerekvigyázó is volt. Oleg, ha éppen nem az egyetemen tartott előadást, a dolgozó szobájában szöszmötölt. Nagyszerű ember volt a lánya, Kravcsenkáni asszony. Bocsásson meg, hogy ezzel traktálom hiszen ezt nyilván ön is tudja. Az asszony, látva Magda arc kifejezését, nem méltatta tovább Irina emberi értékeit. Elővett egy kis kék bőrrel bevont füzetet, és Magda felé nyújtotta. Önnél jobb kezekben lesz. Irina íróasztalának fiókjában találtam. Valami naplóféle lehet. Nem olvastam el, mondta rögtön, ahogy Magda szeme rávillant, de ezt a következtetést vontam le az első oldal alapján. Gondoltam, szívesen tartja meg emléknek. Remélem, jól tettem, hogy elhoztam. Igen, köszönöm. Hát persze, hogy elolvastam a naplót, te beképzelt tehén. Mondta magában az asszony, mikor elfordult. Irina nem beszélt rólad, nem panaszkodott, de sejtettük, nem véletlenül. A közeli kollégái mindelolvasták a füzetet, és csak a jó indulatuknak köszönheted, hogy nem adtuk el méreg drágán egy kiadónak, hogy könyvformájában olvashasd az önző, rideg személyiséget hatását a lányodra és az unokádra. Remélem, megver az Isten Magda Kravcsenka, gondolta Irina kolléganője, miközben keresztet vetett és köpött egyet. Magda ezt nem látta, mert visszafordult a sírhantokhoz, amit beborítottak a virágok, koszorúk. A füzetet a táskájába tette. Lassan mindenki elment. Észrevette, hogy Szokolóv még ott áll, egy távolabbi fának támaszkodva. Nem volt kedve vele beszélgetni. A szemére hányná, hogy nem hozta el a gyereket az anyja temetésére, és csak veszekedés lenne a vége. Elköszönt Irinától és Olektől. Nem tudni, mikor láthatja ezt a sírt újra, ha egyáltalán. Kisántik állt a temetőből, a lába újra fájt, hiába az erős fájdalom csillapító. A volvót kénytelen volt két utcával arrébb leparkolni az úttorlasz miatt, így gyalogolnia kellett. Hétfőn bemegy a kórházba, addig biztos telefonálnak, hogy megkerült a gyerek. Meglepetnek kell tűnnie, és örülnie, hogy nem esett baja. Majd felhívja a gyámügyeseket, akik egyszer otthagyták nála a névjegykártyájukat. Bejelenti, hogy magához szeretné venni a gyereket. Lezajlik a procedúra, elviszi a kislányt szokolovnak, aztán mindenki boldog lesz, és mehet amerre lát. Megtapogatta a táskájában lapuló füzetet. Otthon majd elolvassa, bár nem volt biztos benne, hogy tudni akarja, mi áll benne. Olenka Katya néni reggel hívta a kórházat, hogy Olenka Krafcsenka éjszaka becsöngetett hozzá, nagyon éhesen és fáradtan. Akivel beszélt, megígérte, hogy értesíti a rendőrséget. Katya néni megkérte, hogy ne a rendőrséget küldjék, mert megijeszthetik a gyereket, inkább olyas valakit küldjenek érte, akit ismer. Egy óra múlva csöngettek. Olenka izgatottan felpattant, hogy ő érjen oda elsőként, de Katya néni rászólt, hogy ne nyisson ajtót egyedül. Az ajtóban az izzadós doktor néni állt, lihegve. Mikor meglátta Olenkát, úgy mosolygott, mint farkas a piroskára. Katya néni betessékelte a lakásba a doktornőt, hogy elbeszélgessenek. Olenka alig leplezte csalódottságát, Legörbült szájjal ült a konyhaszéken, nem kellett sok, hogy elsírja magát. A doktornő hiába faggatta, miért szökött el, makacsul hallgatott. Az izzadós doktornémi, akit Jekatyerinának hívtak, autóval jött, hogy minél gyorsabban elvigye őt. Nem a kórházba, hanem egy helyre, ahol sok gyerek van. Jó lesz ott Olenkának, amíg kitalálják, mi legyen ezután. Gatya néni meglepett és ideges volt, hogy nem a megbeszél terv szerint alakulnak a dolgok. Bár igaz, így senki sem mondhatja, hogy összebeszéltek. Olenka nagyon megijedt, hogy többé nem találkozik Alinával. Előző este miután feljöttek az óvóhelyről, Andrei, vagyis a papa, vele volt néhány órát, nagyon sokat beszélgettek, játszottak. Azt akarta, soha ne érjen véget az a nap. Sajnos késő este elment, de megígérte, hogy másnap, amint visszakerül a kórházba, meglátogatja. Olenka szája sírásra görbült, mikor az izzadós doktor néni megfogta a kezét, és kérte, hogy köszönjön el szépen Katya nénitől. A néni sírva ölelte át, Olenka is sírni kezdett, és nem akarta elengedni az asszonyt, de muszáj volt. Megölelte Kuksit is. Fogta a kék nyusziát, meg a papucsot, de Jekatyerina néni kivette a kezéből, hogy hagyja itt. Olenka megmakacsolta magát, magához szorította, és azt mondta, ez a nyuszi ágya, és beletuszkolta a plüssjátékot a papucsba. Az izzadós doktor néni nem fogja Jekatyerinának nevezni, mert nem érdemli meg, kicibálta a kezéből a papucsot, és megkérte katya nénit, hogy tegye el, nem higiénikus, hogy koszos férfi papucsot vigyen az otthonba. Nem tudta, mi az a higiénikus, toporzékolni kezdett, amit még soha nem tett, de az izzadós doktor néni igazán kihozta a sodrából. Ezt régen mami mondta, amikor valakire panaszkodott otthon, aki viselkedett vagy keresztbe tett neki. Olenka ezt a kifejezést nem értette pontosan. Most leült az előszoba padlójára, összefonta maga előtt a karját, nem volt hajlandó felállni onnan a papucs nélkül. Az izzadós boszorkány, ezután ez lesz a neve, csak fújtatott és még jobban izzadt, mint előtte. Végül Olenka kezébe nyomta a papucsot, aki kénytelen volt felállni és követni őt. Katya néninek visszaintegetett az autóból, majd elindultak. Az izzadós boszorkány magában beszélt, csak néhány szót értett belőle, olyasmit, hogy én hülye, vagy jól fel kéne pofozni. Olenka nézte az utcákat, a házakat, némelyik olyan volt, mint az építőkockák egy kupacban összedőlve. Izgatott lett, mikor a Szent Miklós katedrális mellett megálltak az utcasarkon, és meglátta Darit. leúszta az ablakot, és kikiabált. – Dari! Dari! Itt vagyok! Az öreg felé fordult, elmosolyodott, és elindult az autó irányába, hogy köszönjön, de az izzadós boszorkány gázt adott, és elindultak. Olenka sikitozni kezdett a hátsó ülésen, hogy azonnal álljon meg. Köszönni akarta barátjának, ha nem áll meg, akkor kinyitja az ajtót, és kiszáll. Ettől megijedt az asszony és lefékezett. Ekkor ért oda az öreg. Na mi van, kisegér? Remélem minden rendben. Nézett a paprika piros asszonyra, aki nem szólt egy szót sem, csak fújtatott idegességében. Daré visszafordult a kislányhoz. Jól viseld magad, kisegér, és ígérd meg, hogy többet nem szögdösöl el. A papád biztosan hamarosan megkeres. A gyereknek nincsenek szülei. Vakantotta oda az asszony. Van egy pótpapája, remélem utána fognak nézni, mert úgy tudom, ő is keresi a gyereket. Kacsintott lopva olenkára Darí. Honnan tudja? Nézett gyanakodva a férfira a doktornő. Évek óta ismerem őket. Honnan? Majd utána nézünk, morogta az asszony. Nem is a kórházba megyünk, Darí? Panaszkodott a kislány. Hová viszik a gyereket? Fordult az asszonyhoz az öreg. Egy otthonba? A kórház most túl zsúfolt, egyébként sincs már semmi baja. Túlságosan is jól van, tette hozzá magában. Melyik otthonba? makacskodott a férfi. Csak családtagnak adhatok felvilágosítást, mondta az asszony. Visszaültette Olenkát az autóba, majd maga is beszállt a kormány mögé. Elköszöntek Daréitól és elindultak. Nagy volt a forgalom, és a bombázás nyomán beszakadt utak, leszakadt vezetékek okozta elterelések miatt is lassan haladtak. A főúton ismét rengeteg autó haladt a városból kifelé igyekvő menekülőkkel. Olenka észrevette, hogy Darí a járdákon vagy az úttest szélén követi az autót. Könnyedén tudta követni őket, hisz a kocsisor csak arra szólt. Végül azért megérkeztek egy magas házhoz, ki volt írva rá, hogy gyermek otthon. Az izzadós boszorkány bekísérte Olenkát a házba. Mielőtt beléptek a kapun, a kislány visszanézett, és látta, hogy darí integet neki. Magda Csöndes volt a város. Délután a rendelőjébe ment. El akart búcsúzni a helytől, amit nagy áldozatok árán vásárolt és működtetett, amelynek rabja volt. Egykor többet ért számára ez az üvegfalú helyiség, mint az emberi kapcsolatai. Ebben élt, ennek szentelte minden idejét, figyelmét. Esténként, mikor az utolsó páciens is elment, Tobiaszt hazaküldte, lekapcsolta a világítást, és nézte a lábai előtt heverő város fényeit, egy pohár borral a kezében. Most is ezt tette. Nincs hová sietnie. Senki nem kéri számon, Miért dolgozik ilyen sokáig, Mint Oleg tette néha, Mikor tíz óra után ért haza. A város fényei megkoptak. A kivilágítás fokhíjas volt, Hisz az áramvezetékek itt ott megrongálódtak. A gyönyörű kupolák, Katedrálisok sötétbe borultak, vagy csak a sziluettjük látszott a túlvilági fényben. Az asszony leült, kivette táskájából a kék bőrrel bevont füzetet. Nem nyitotta ki, csak a térdére fektette. Ez maradt Irinából. Akarja tudni, mit rejt a napló? Emlékszik, Oleg vette a füzetet. Dízdobozban, aranyszínű tollal, Irina 18. születésnapjára. Kinevette a férjét, hogy manapság minden fiatal elektronikus úton kommunikál, és hagy emléket az utókornak, vagy beszélget önmagával. Oleg azt mondta, éppen ezért különleges egy ilyen füzet. Manapság kuriózumnak számít. Gondolj csak bele, Magda, mostanában mindenki elektromos úton levelezik, kivéve, ha hivatalos levelet írunk, de sokszor még az is e-mailben érkezik. Ha kézzel írott levelet kapsz, értékesnek tartod. Elteszed, becsben tartod, mert különlegesség. Ő akkor legyintett a férjére. Irina megköszöni, de eldugja a fiókja mélyére az ajándékodat, Oleg. A férjének lett igaza. Érdekes, hogy a lánya hagyományos módját választotta a naplóírásnak. Nem ismerte Irinát, gondolta keserűen. Oleg jobban ismerte, Hiába élt a számai között. Nagyot sóhajtott, és olvasni kezdte a füzetet. Alina Másnap hiába várta, hogy a műszak alatt szóljanak neki, hogy menjen Olenkáért. Senki nem beszélt a gyerekről. Katya asszony egyáltalán telefonált? És ha igen, kivel beszélt, és mit mondtak neki? Nem kérdezhetett rá, mert gyanús lett volna, hiszen nem tudhatott róla, hogy Olenka már napok óta megkerült. Eltelt a délelőtt, majd átirányították a felnőtt részlegbe. Figyelmetlen volt, kapkodott, elfelejtett dolgokat. Késő délután nem bírta tovább, és felhívtak atya asszonyt. Amikor megtudta, mi történt, szörnyen bántotta, hogy Olenkát otthonba vitték. Abban reménykedett, hogy a gyámügy gyorsan felhívja Magdát. Szomorú volt, hogy Olenka azt hiheti, becsapta őt, hiszen nem ő ment érte, és hozta el a kórházba a megszokott közegbe. Munkaideje végén beszélgetni kezdett az ügyeletes nővérekkel, és csak úgy mellesleg megkérdezte, tudnak-e valamit az elszökött kislányról. – Hogy tudom, a gyermekorvos doktornő, Jekatyerina ment érte? mondta az egyik. Igen, ő. Nagyon pufogott, amikor visszajött, mert úgy emlékezett, a kislány szelid, mint a kezesbárány. Ehhez képest a gyerek nagy hisztit csapott. A doktornő örült, amikor átadhatta az otthonban. Egy koszos férfi papucsot szorongatott szegénykém. Próbálták elvenni tőle, de végül a békesség kedvéért nála hagyták, nevetett egy másik nővér. Alina is nevetett, de a gyomra összeszorult. Szegény kislány, milyen csalódott lehetett? Minél előbb ki kell hozni onnan? Melyik otthonba vitték, nem tudjátok? Az egyik lány felvette egy papírt a nővérpultról. Az apák háza nevű gyermek otthonba. Köszi, szólt Alina és sietett a kórház kiárat elé. Megpróbálta felhívni Andreit, de a készülék bemondta, hogy a szám jelenleg nem elérhető. Meglepetésére a férfi a kórház előtt várta. Zsebretett kézzel, a korlátnak dőlve, félig csukott szemmel figyelte az utcát. Alina szívverése felgyorsult. Jó estét, Alina! Jó estét! Mi történt a telefonjával? Andrei kivette a zsebéből és zavartan elnevette magát. Lemerült. Hívott? Igen, sóhajtotta Alina és körülnézett. Menjünk távolabb, nem akarom, hogy meglássanak magával. A férfi vállat vont, majd ő is körülnézett. Lassan elindultak. Hogy ment ma Olenkával? kérdezte. Alina idegesen felnézett rá és újra felsóhajtott, majd elmesélt mindent, amit délután megtudott. Szegény gyerek, képzelem, hogy érzi magát. Ráadásul semmi nem úgy történt, ahogy megígértük neki. – mondta a végén. – Ne aggódjon, Alina! Olenka megedződött ebben a néhány hétben. Tudja, hogy ki fog jönni onnan. Azt is tudja, hogy nem maga szekte meg az ígéretét, hanem így alakultak a dolgok. Csak hét éves, de nagyon okos kislány. – Milyen volt a temetés? – kérdezte Halkan Alina. Sok minden eszembe jutott, mikor ott állta Mirina sírja mellett. Biztos voltam, hogy ő nem ilyen temetést gondolt volna magának, ha egyáltalán az ember gondolhat ilyesmire. Felszínes volt, nagy csinnad nem illett Irinához, s talán Oleghez sem. Magda szervezte, baromi sok pénzt fizetett érte, az ő értékrendje szerint megadta a módját a végtisztességnek. Ezek szerint visszatértek az emlékei? Ez remek, persze fájdalmas lehet. Alina bíztató, megnyugtató hangja, az, hogy valakivel megbeszélheti az érzéseket, jól esett Andrejnek, ezért folytatta. Az elmúlt két napban lassan megteltem emlékekkel. A homályos részletek is helyükre kerültek, mint egy kirakós játékban. Most, hogy újra kristálytisztán emlékszem, nem tudom felfogni, hogyan felejthettem el Irinát. Olyan csodálatos volt a kapcsolatunk, amilyen szerencsés esetben is csak egyszer adódik egy ember életében. Rámosolygott Alinára, de a gondolatai messze jártak, mintha nem is a lányhoz, hanem magában beszélne. Olenka iránt érzett apai szeretetem sokkal korábban ösztönösen felszínre bukkant. Az, hogy nem sokára visszakapom, feladatom lesz, új életet kell kezdenem vele egy békésebb helyen, Erőt adott a folytatáshoz. Kitöltötte a mély űrt, amelyet Irina hagyott maga után. Alina a férfira nézett. Fáradt volt az arca. Hány éves lehet? Most legalább negyvennek nézett ki. Ha mosolygott, szeme kisfiúsan, csivészesen fény lett, de így szomorúan, fáradtan is vonzó volt. Megkockáztatott egy kérdést. – Van kedve beülni valahová? Talán még találunk nyitva tartó éttermet. Andrei lenézett rá, és néhány másodperc szünet után válaszolt. – Ezt szerettem volna kérdezni én is. Nincs sok kedvem most egyedül lenni, jó ilyenkor egy baráttal beszélgetni. – Hát persze, én is így gondoltam – mondta halkanalina. – Mi más lehetnék, mint egy jó barát? – gondolta keserűen. Aztán elszégyelte magát. Segítenie kell, ez a feladata. Most nem magas lázat, sebeket kell gyógyítania, hanem lelkileg kell támogatnia két embert, akiket megkedvelt. Gyakorlatiasan próbálta kezelni a helyzetet, hogy majd később úgy emlékezhessen rá, minden telhetőt megtett. De nagyon nehéz volt félretenni az érzéseit Andrei iránt. Senkihez nem vonzódott még ennyire. Tudta, hogy a férfiban frissen él a kedvese emléke, aki áldozatul esett ennek az értelmetlen, embertelen háborúnak. Mivel az emlékei csak nemrég tértek vissza, úgy éli meg a szerelme elvesztését, mintha tegnap történt volna. Nem kaphatja meg Andrejtől, amire vágyik, csak segítő barát lehet, aki meghallgatja a férfit, ha kell. Talán, ha Andrej az országban maradna, akkor idővel nőként tekintene rá, de sajnos erre semmi esély sincs. Olenka Az új hely nem sokban különbözött a kórháztól, de egyre több gyereket hoztak. A sárga pizsamától elköszönhetett, egy kedves nénitől kapott helyette fehér nemüt, nadrágot, kabátot. Az izzadós doktor néni elmondta a kedves néninek, hogy hívják, és hány éves, meg hogy szemmel kell tartani, mert nemrég elszökött a kórházból. Azt is elmondta, hogy a mamit Irina Kravcsenkának hívták, és már nem él. Azt is mondta, a papája ismeretlen, és Andrejt nem említette, pedig ő majdnem a papája. Egy borítékot is átadott a néninek, azt mondta, a leletei vannak benne, és a fontosabb adatok. A kedves néni egy nagyobb terembe vezette, ahol nagyon sok gyerek volt. Voltak kisebbek, mint ő, és sokkal nagyobbak is. Nem látott ágyakat, és mindenki fel volt öltözve, táska volt a kezükben, vagy valami játékot szorongattak. Ő is magához szorította, a papapapucsba tuszkolt nyuszit, egy idősebb lány mellé ültették, Akit megkértek, figyeljen rá. A nagylánynak hosszú szőkehaja volt, mint a maminak, de az arca nem volt olyan szép. Nagy volt a forgás. A felnőttek hol bejöttek, hol kimentek. Valaki azt mondta, hogy nem tudnak buszokat szerezni, senki nem vállalja, hogy elvigye őket. Olenka megrémült. Hová akarják vinni őket? Meg is kérdezte a nagylánytól, de az csak a vállát vonogatta. Roman bácsi azt mondta, ha sikerül buszokat szerezni, ma elindulunk, de úgy látszik, mégsem jönnek. – Szerencse! Tudod, mindjárt jön értem a nagymamám! – nyugodott meg Olenka. A nagylány szánakózva nézett rá, és megvonta a vállát. – Hát persze! – így ültek egy ideig, majd Olenka unatkozni kezdett. – Téged hogy hívnak? Fordult a lány felé. nataliának és téged? Olenka Kravcsenkának. Meghalt a mamám, de Alina azt mondta, hogy jön értem a nagymamám, és oda fog adni Andrejnek, aki nem az igazi apukám, hanem csak majdnem, de nála fogok lakni. Ezt mind szuszra mondta el. Valakinek el kellett mondania, mert a felnőttek eddig nem hallgatták meg, csak egymással beszélgettek. Most végre ki mondta tehát valaki már tudja, hogy ő nem sokára el fog menni. – Hát akkor igyekeznie kell, mert azt mondták, hamarosan indulunk, – mondta Natália, és Olenka rémülten kikerekedő szemére nézett. gyorsan hozzátette. – De ha érted jönnek, biztosan tudni fogják, mi történt. – Fogják? – Biztosan. Ne ijedj meg. Olenka kicsit megnyugodott, de még mindig kétségek közt vergődött. Mi lesz, ha a nagymama nem találja itt, amikor érte jön? Hogy fogja odaadni Andrejnek, ahogy ígérték? Valaki szendvicseket és dobozos gyümölcslét osztott ki. Olenka addig nem vette észre, mennyire éhes, csak amikor az első falata szájába került. Azt sem bánta, hogy sonka van a szendvicsben, amit nem nagyon szeretett. Egy pillanat alatt bekebelezte az egészet. Hirtelen néma csönd lett a teremben, mikor egy szakállas idős bácsi állt a csoport közepére. Nem kiabált, mégis mindenki hallotta, amit mondott. Figyeljetek, gyerekek! Nagyon ügyesnek kell lennetek. Tudjátok, hogy nem maradhatunk, mert veszélyben vagyunk. El kell mennünk minél messzebbre, ha életben akarunk maradni. Tudom, ijesztően hangzik, de a háború ijesztő. Nem csak a gyerekeknek, a felnőtteknek is. Mindenkinek! Azt kérem tőletek, hogy most próbáljatok úgy viselkedni egy ideig, mintha felnőttek lennétek. Hangja maga biztosan csengett, de volt benne szelit könyörgés is. Ha túl leszünk ezen és biztonságos helyre kerülünk, újra gyerekek lehettek. De addig is nagyon komolyan kell vennetek minden utasításomat, nem veszekedni, nem nyafogni. Menni fog? A terem egy torokként zúgta vissza. – Igen! – Ki ez a bácsi? – súgta oda Natáliának Olenka. – Ő Román bácsi, a gyermekotthon vezetője. Nagyon jó ember. Olenka bólintott és jobban megnézte a jó embert. Egy kicsit hasonlít a nagypapára, csak valamivel fiatalabb. A férfi folytatta. – Van néhány filztollunk. Azt kérem mindenkitől, hogy fordítsa ki a kabátját, vagy fogja a hátizsákját és írja bele a nevét, a vércsoportját. Tudom, hogy fura kérés, de ha bárki megsérülne, életmentő lehet. A terem felmorajlott. Itt-ott sírni kezdtek a gyerekek. A férfi felemelte a kezét. Mindez csak azért kell, mert igyekszünk előrelátónak lenni. Aki nem tudja ezeket az adatokat, a felnőttek majd beírják a kabátjába. Szeretném, ha mindenki odafigyelne a párjára, és a nagyobbak a kisebbekre. Ha bombáznának, a busz félreáll és akkor muszáj lesz leszállni. Ne nyafogjatok, ne kérdezősködjetek majd, hanem kövessétek a felnőtteket. Ha megsérül a társatok, vagy sérültet láttok, azonnal szóljatok egy felnőttnek. Tudom, hogy sikerülni fog, mert nagyon ügyes gyerekek vagytok. Bízom bennetek. Kiosztották a tollakat. A felnőttek végigmentek egy-egy kinyomtatott névsorral, hogy a vércsoportokat lediktálják. Hozzájuk is odajött egy néni, és Natália kezébe adta a filctollat. A nagylány a hátizsákjára írta a nevét és a vércsoportját. A néni Olenka adatait is megmondta, és kérte Natália segítségét. Olenka azonban kivette a tollat a nagylány kezéből, és szép kerekbetűkkel felírt mindent a hátizsákjára. Valaki berohant, hogy itt vannak a buszok, szedjék össze gyorsan a gyerekeket, mindenki figyeljen a társára, akit rábíztak. Az idősebb gyerekekre egy-egy fiatalabbat bíztak. Natália megfogta Olenka kezét. Nem megyek sehová, mondta a kislány határozott hangon. Muszáj, elvisznek minket egy biztonságosabb helyre. De értem, hamarosan eljön a nagymama, és elvisz Andreinek, szipogott egyre hangosabban. Megfognak találni, hiszen már mondtam. Nem volt mit tenni, megfogta Natália kezét, és elindult a többiekkel. Kettes sorokban kivonultak az épületből. Lassan haladt a sor, Olenka csak a kapun kívül látta meg a négy buszt az épület előtt. A felnőttek igyekeztek gyorsan feltenni a gyerekeket, azt mondták, nincs sok idejük. Olyan magas volt a busz lépcsője, hogy alig bírt fellépni. Még soha nem utazott ilyen buszon, ma mival mindig autóval mentek, ha messzebbre utaztak, és a tömegközlekedési járművek Kijevben sokkal modernebbek voltak. Lehuppant a jármű végében lévő ülésre a párjával. Esteledett, mikor végre elindultak, lassan haladva a városból kifelé vezető úton. Sok volt a jármű, még mindig rengetegen igyekeztek elhagyni Kijevet, Ukrajnát. Olenka álmosan pislogva nézte a várost, a lebombázott házakat. Nem sokára érte jön a nagymamája, aki nem szereti, aztán odaadja Andrejnek. Majd biztos szólnak nekik, hogy ő is felszállt a buszra. Biztos utána fognak jönni. A nagymamának van autója, Andrejnek nincs, de tud vezetni, mert a mami autóját sokszor vezette. A nagymama mérges lesz, hogy messzire kell utána jönni, de Alina megígérte, hogy érte jön. A monoton motorzaj lassan elringatta. Szőszkefeje lekókat Natália vállára, majd mély álomba merült. A buszok lassan, kivilágítatlanul haladtak az esti szürkületben kifelé Kijevből. A zárvaház vezetője, Román Borkovko, már hetek óta próbálta elintézni, hogy megfelelő járművet kapjanak, de eddig senki nem vállalta a több, mint száz árva gyermek és a nevelők dolgozók elszállítását. Újabb és újabb gyerekek kerültek hozzájuk az elmúlt hetekben. 167-re nőtt a gyerekek létszáma, mikor valaki felhívta, hogy tudna segíteni. Így indult el a négy busz nyugati irányba a lengyel határ felé. Tudta, nem lesz könnyű az út, hiszen az orosz erők szárazföldi és légiúton is támadnak, és nem csak a főváros célozzák, hanem az ország más településeit is. De nem volt más választásuk, a gyerekeket menteni kellett.